A huszonegyedik fejezet Ezek az ítéletek, melyeket terjesz eléjük. Ha héber rabszolgát veszel, hat évig szolgáljon neked. A hetedikben váltságdíj nélkül szabadon távozzon. Ha egyedül jött, egyedül távozzon. Ha felesége volt, az asszony is távozzék vele. Ha azonban ura adott neki feleséget, és ez fiakat és leányokat szült, az asszony és gyermekei urának tulajdona lesz, ő maga pedig egyedül távozzon. Ha a rabszolga azt mondja, szeretem az én uramat és feleségemet és gyermekeimet, és nem távozok szabadon. Ura vigye őt Istenhez, és állítsa oda a kapuhoz vagy az ajtófélfához, és árral szúrja át a fülét, és örökre rabszolgálja marad. Ha valaki eladja a leányát szolgálónak, ne úgy távozzon, ahogy a férfi rabszolgák szoktak távozni. Ha nem tetszik urának szemében, akinek eladták, váltassa meg. Nem áll hatalmában, hogy idegen népnek adja el, mert becsapta őt. Ha pedig a fiának jegyezte el, a leányok szokása szerint bánjék vele. Ha másodikat venne maga mellé, az ételt, a ruhát és az együthálást nem tagadhatja meg tőle. Ha ezt a hármat nem adja meg neki, minden ellenszolgáltatás nélkül távozzon. Ha valaki megver egy embert, és az meghal, halállal hajjon meg. De ha nem leselkedett rá, hanem Isten adta a kezébe, akkor megjelölök neked egy helyet, ahová menekülnie kell. Ha valaki szándékosan ölte meg a felebarátját és leselkedett rá, az oltáromtól is vidd előt, hogy meghaljon. Aki megveri atyát vagy anyját, halállal hajjon meg. Aki embert lop, vagy eladja, vagy hatalmában tartja, halállal hajjon meg. Aki átkot mond atyára, vagy anyára, halállal hajjon meg. Ha férfiak veszekednek, és az egyik megüti a másikat kővel, vagy ököllel, és az nem hal meg, de ágynak dől, ha föl kell és botra támaszkodva járni tud, aki megütötte, büntetlen marad, de úgy, hogy a másik elmaradt munkáit és gyógyulása költségeit meg kell térítenie. Aki megveri rabszolgáját vagy szolgálóját bottal, és az a kezek között meghal, azt meg kell torolni. Ha pedig egy vagy két napig még él, Mentes lesz a büntetéstől, Mert az ő pénze. Ha férfiak veszekednek, És egyikük megüt egy várandós asszonyt, És az elvetél, De más baja nem történik, Kártérítése van kötelezve oly mértékben, Amennyit az asszony férje követel, És a virák megítélik. Ha pedig más baj is történik, akkor életet adjon életért, Szemet szemért, fogat fogért, Kezet kézért, lábat lábért, Égetést égetésért, Sebet sebért, kékséget kékségért. Ha valaki megüti rabszolgájának Vagy rabszolga nőjének a szemét És félszeművé tette, Bocsássa őket szabadon a szemért. Ha kiüti rabszolgájának vagy rabszolga nőjének a fogát, Bocsássa őket szabadon a fogért. Ha egy marha szarvával felöklel egy férfit vagy egy asszonyt, És meghalnak, meg kell kövezni, és a húsát nem szabad megenni. A marha ura azonban ártatlan. Ha pedig a marha tegnap és tegnap előtt is öklelős volt, És figyelmeztették urát, és nem zárta el, és megöl egy férfit vagy egy asszonyt, a marhát is meg kell kövezni, és urát is meg kell ölni. Ha kártérítést rónak ki rá, annyit adjon az életért, amennyit követelnek. Ha valakinek a fiát vagy a leányát ökleli föl, hasonló ítélet alá essék. Ha pedig rabszolgára vagy szolgálóra támadott, Harminc sékel ezüstöt adjon urának, a marhát pedig kövezzék meg. Ha valaki kinyitja a ciszternát, vagy megássa, és nem födi be, és marha vagy szamár beleesik, a ciszterna ura adja meg a jószágok árát, ami pedig elpusztult, az övé legyen. Ha egy idegen marha másnak a marháját megsebesíti, és az elpusztul, adják el az élő marhát, és az árán osztozzanak, az elpusztult állatot pedig osszák el maguk között. Ha azonban ismert volt, hogy a marha tegnap is, tegnap előtt is öklelős volt, és ura nem őrizte, marhát adjon a marhájért, és az egész elpusztult állatot kapja meg. Ha valaki ellop egy marhát vagy juhot, és levágja vagy eladja, öt marhát adjon egy marháért, és négy juhot egy juhért.